Agáta Kriszti, Halál a Néluson! Felolvassa Epresatilla. A szerző előszava: A Halál a Nélusont azután írtam, hogy egy telet Egyiptomban töltöttem. Amikor most olvasom, úgy érzem, mintha ismét az asszúámból vádi halfába tartó volnék. Szép számmal utaztak emberek a hajón, de a könyv szereplői csak a képzeletemben léteztek és váltak egyre valóságosabbá, egy nélusi fedélzetén. A könyvnek sok szereplője és gondosan kidolgozott cselekménye van. Azt hiszem, a szituáció érdekes és drámai lehetőségeket rajt, a három hős, Simon, Linette és Jacqueline pedig nekem valódinak és elevennek tűnik. Barátomnak, Francis L. annyira tetszett a könyv, hogy egyre arra buzdított, alkalmazzam színpadra, amit végül megtettem. Én magam úgy gondolom, hogy a könyv az egyik legjobb az utazós műveim közül, és ha a bűnügyi történetek menekülő utat jelenthetnek az olvasónak, és miért ne jelenthetnének, akkor ekkönyvvel karosszékében ülve elmenekülhet a napsütéshez, meg a kék vízhez, ugyanúgy, ahogy a bűnvilágába is. Agatha Kristi